13. Ex 9437. Vagyunk ezzel így egy páron. Hajnalban megint felébredek, mint mindig. Kényelmetlen és szűk ez a kurva ágy. Sehogy sem tudom úgy tenni a karjaimat, hogy elférjenek, hol a vaságból, hol a falba verembe, hol kilóg lefelé. Kidob magából az ágy. Leugrok Húgyozni. Visszapattanok a stokiról, forgolódok, zsibbadnak a karjaim, így se jó, úgy se jó. Lentről emberek röhögését és üvöltését hallom. Ordibálnak, dorbézolnak. Lövésem sincs, kikezek, és honnan jön a hang. Hangosan óbégatnak, kurvára nem zavarja őket, hogy ezer ember még aludna. Nem tudom, hány óra van. Korom sötét odakint van -e még esély egyáltalán visszaaludni, vagy itt az ébresztő? Kurvára bepötcenek, ideges leszek, frusztrált, mert nem akarják abba hagyni az óbégatást ezek az idióták. Pufogok, csapkodok, már csak ez nekem ez a kibaszott éjszakához. Ekkor eszmélek, hogy nyitva van az ablak. Be kéne zárni, hát ha jobb lesz. Leszálljak megint, most komolyan. Épp, hogy elhelyezkedtem. Kurva életbe! beidegülök. Hirtelen felkelek, leugrok fentről és nekirontok az ablaknak, de pont ekkor kell fel Csab is húgyozni és összeütközöm vele nagy megindultságomban. A kurva anyjukat! Ez nem igaz, hogy baszódnának meg! Dühöngök, miközben a vállammal elsodrom Csabit, aki majdnem visszaesik az ágyába, de még időben elkapom a karjánál fogva. Mi van, Zoli, baz meg? Megőrültél? Próbál nyugtatni. Mit csinálsz, bad meg? Hülye vagy? Ezek a kurva nyomorultak, soha nem fejezik be ezt a kibaszottó bégatást. Csabi behajtja a nehéz dupla rácsos ablakot. Vaskos kampóját a legbelső pozícióba az utolsó racsnyba illeszt és hirtelen csend lesz. Vagy legalábbis csendesebb, mint eddig volt. Visszapattanok a helyemre, helyre áll a béke. Az egész nem volt több húsz másodpercnél. Újra nyugi van, alvás van. Aludjál már, bassz meg. November 15-e dolgok történnek itt. Először is eltűnt a Zárka című könyvem fedőborítója. Másrészt ma az ügyészi iratok között találtam meg egy plusz oldalt a jegyzeteim közül, de abból már van egy. Nem tudom, hogy lett kettőre, ráadásul nem is egyezik. Olyan, mint a fénymás lenne, de egy nem létező oldalról, és nagyon nem a helyén. Rejtély. Szerintem megkülönböztetett módon figyelnek. Lehallgatnak, skubiznak, olvassák a jegyzeteimet, írásaimat, naplómat. Megint beigazolódni látszik a megérzésem. Túltoltam a politikát. Pedig már fel is hagytam vele. Ilyen renoméval semmi értelme. Már csak magamat szeretném megmenteni, a világot már nem. Megadtam magam. Elkezdem olvasni a fedőstorit Dezső Andrástól, a HVG újságírójától, amit Csabi ajánlott nekem. Azt mondta, ha nekik nem hiszek, hogy milyenek a titkosszolgák, ügyvédek meg a nyomozók, és hogy megy Magyarországon egy megfigyelés vagy nyomozás, akkor higgyek Dezső Andrásnak. Elég durva dolgok vannak benne, meg. Sok mindent másképp látok már, mint három hete. Ez a könyv tényleg oda, basz? Ma lezajlik az első spejz vásárlásom is, miután megjött a kártyám rajta a fogvatartotti számommal e 9437. A csodálatosan sikerült fotót még a Markóban csinálták. Legalább ez, ha már jól csináljön. Hatta megyünk le egyszerre a hetedikről, én Csabival együtt. Az alaksorban a folyosó végén van a spejz, egy nagyon-nagyon rossz fejnyanyával. Sürget, basztat, vegzál minket folytában. Kimondottan szipírt módon viselkedik, miközben a felügyelő meg tök jó fej lenne. A banya nem akar túlórázni, ezért baszogat minket. Öt percünk van fejenként bevásárolni. A spejz egy kis közértszerűség. Van ott néhány bevásárló kosár, meg zöldséges láda, egyet-egyet vehet belőle az ember. Miután a fizet a banyánál, aki a kártyáról húzza le a pénzt, amit a kapcsolattartó rátöltött. Csabi akkor sem hagyja abba a vásárlást, mikor már tele a ládája, miközben nekem is diktálja, hogy minket kell még vennem a közösbe, hogy mindhárman rendben legyünk ügyileg, meg pénzügyileg. Nem egyszerű dolog ez, mert sok limit van, amiről nekem fogalmam sincs. Tejből például 8 doboz a max, 840 forint per doboz. Pudingporból kettő, ha vaníliás vagy puncsos, csokiból egy. Kiérti ezt? Az ömét az térből, az értékesebbét vagy kurrensebbjét a banya mögül a polcról lehet választani. Például a csokit, cukorkát, kávét, plusztablettát, rádiót, cigit, dohányt, ilyesmiket csak a banya mögül lehet kérni, miután a vásárlást befejezted. Nagy nehezen összepakolunk öt zsák cuccot. Csabi 67 ezer forintot, én 46 ezer forintot fizetek. Az alagsorból tehát a mínusz elsőről a hetedikre egyszerre és megállás nélkül kell felcipelni a mocsót. Elég jó kis edzés lábra, majd beszarok a nyolc emeletnyi cipekedéstől. Bár ma kimaradt az edzés a látogatónap miatt, azért még Csabi oda van, mi Tibivel papucsozunk egy kicsit. Megtanít a box kezdő lépéseire. Mint a roki filmekben, ballal jobbal sorozom a tenyerére húzott papucs talpát. Szépen be is pirosodik a két öklöm összes bütyke. Ez nem gyerekjáték. Tévi profi, már a mozgásától is belehet szarni, nem ma kezdte a pályát. Egy rapid plan kell zárom a rövidre szabott edzést. Csabi visszatér. Szenttelenül beszél találkozásáról az édesanyjával hat hónap után. A fiáról meg semmit. Fúra egy srác. Egész nap olvasom a Fedősztorit, az árkát félre raktam, mert ez most fontosabb. Muszáj beleásnom magam ebbe a tudományba. Este énekelnem kell Csabi születésnapjára, mert megígértem. Ünneplés a frissen beszerzett sajréból Bőségesen vacsorázunk, dupla csoki adag is jut mindenkinek. Utána ünnepélyesen kiállok a zárka közepére, és eléneklem a két fős publikumnak az egyetlen számot, amit fejből tudok, végig. Máté Péter, emlékeim közt van egy tépet levél kezdetű nótáját. Illetve majdnem tudom, de a biztonság kedvéért lejegyzetelem a pontos szöveget, hogy elég legyen a dallamra koncentrálnom előadás közben. Nem megy rosszul, de annyira jó se. <gül> Kiöttem a gyakorlatból. Bár a lelkes közönség hangos tapsali standing ovation jutalmazza a rögtönzött performance-t. Elég groteszkül hathat, ahogy Herceg Zoli Máté Pétert énekel, a szöveg felét a füzetből olvasva, a másik felét fejből énekelve. De megtettem, amit megkövetelt a haza. Ölelések, puszik lapogatás. Csabi ma 53 éves buli van. Illetve volt. Rapid bulika. Lefekvés előtt a hülye Nagy Ő című műsort nézzük Árpa tillával. Van benne három-négy ismerős lány. Fura a képernyőn keresztül látni őket. Vagy a mi a fasz veheti rá őket, hogy szerepeljenek ebben a borzalmas versenyben? A polikat még nagyjából értem. Sokkal lé, talán 20-50 millió forint, ahogy hallottam... De hogy jóérzésű lányok normális fejjel, ingyen és önként bevonulnak egy ilyen guztustalan húspiacra, az számomra visszatetsző és teljesen megfejthetetlen. Vajon én is sorra kerülök? Takarodó után diskréten szerényen megkérdezem a srácokat, lejjebb halkítanák-e azt a kurva rádiót, mert hogy természetesen rádiónk is van. Tibi nem bírja ki rádió nélkül. Csabi tévé nélkül, úgyhogy Tibi vetetett magának a büfében egy kurva rádiót, ami meg megvan a tévével együtt megy non-stop. Nem elég a két perpétuum mobile, szófosó szobatársam, a repülők öt percenként, a húsz kibaszott rendőrkutya ugatása és vonyítása egyfolytában, meg a lenti mosoda BV személyzete és a dízelteherautó berregő hajnalizaja, hajnalizaja, most a tévé mellé bejött még a rádió is. Az a tévképzetem, hogy egy börtönben nyugton, csendben, békében lehet az ember, és zavartalanul foglalkozhat önmagával, végleg szerte foszlott. November 16 -a. Reggel azonnal bekapcsolja Tibi a rádiót. Oroszország szétbombázta Ukrajnát, nagy a szar. Elrekelünk. Más mond az M1, más mond a TV2, más az RTL Klub, és más a Spirit FM. Nagy a szar. Megyünk a frontra. Mennénk? Hát én biztos, hogy nem. Tibi és Csabi menne. Vagy legalábbis azt mondják. De hát nem vagyunk egyformák. Nekik talán megérni, belépni Prigozsin brigádjába, ha ezért szabadságot kapnának cserébe. Mögöttem azért nincs ekkora szar. Egyébként is megrögzött pacifista vagyok. A tegnap előtti beszólogatós félig már közös séta után ma tovább érzékenyítenek. Együtt indulunk az egész hetedik emelettel. Ez a második közös sétánk. Előtte persze kötelező a falhoz támaszkodós motozás. Ez úgy néz ki, hogy kiállítanak mindenkit a folyosóra zárkákként. Először Először van. Beállsz a sárga csíkok közé és kussolsz, mert a pofázol, akkor rádbazhat egyet a felügyelő, verbálisan egész biztosan. A tegnapi nagy darab srác a a fogatlan jenci, aki pár kiló kokainért került ide már, ismerősként üdvözöl. A többiek érdeklődéssel néznek. Bámulnak. Én lehajtott fejjel sunnyogok el mellettük, nem keresem a szemkontaktust. Csabi a szinttel sétál az ötösben, én Tibivel a hármasban. A csapat 70-80 a cigány. Rengeteg az embercsempész és a drogdíler. Az átlag életkor olyan 30-40 év, de van egy 88 éves gyilkos is. A nevelt lányát verte agyon, aki nyúlta a 40 év alatt összedolgozott nyugdíját. Életfogytott kapott az öreg. 80 évesen. Neki már kurva mindegy. Őt már bármire rá lehet venni. És rá is veszik. Délután gurulok, mert hiába írtam levelet, nem jön a nevelő, hogy elvigye. A tehetetlenség a legszörnyűbb. Bele lehet bolondulni. Végül a nyolcadik emeleti nevelő úr viszi el este hatkor. Később kiderül, hogy Csabi kérték meg rá, mert látták, hogy ki vagyok, mint a szar. Állítólag hisz tisztem. Csapkodtam a stokit, meg belerúgtam, mint egy hülye gyerek. Ami veszélyes ügy, mert ha bármiben kárt teszünk véletlenül, azért kemény fegyelmi jár, akár fogda is. Az már nem gyerekjáték. A fogdában nincs semmi, csak egy felhajtható ágy, matrac nélkül, és ennyi. Szóval, elmagyarázzák, hogy ne csináljak ilyet. Vegyem tudomásul, hogy egy börtönben vagyok, és adjak hálát, hogy velük. Mert még mindig nem láttam abból a világból és valóságból semmit, amiből nem is szeretnék. Igazuk van. Megígérem, hogy összeszedem magam. Bocs, baz meg! November 17-e Iratokat hoznak, amiket át kell vennem. Alá kell írnom. Na, ettől féltem. A skacok már sejtették, nekem viszont csak most jön az újabb maflás. A nyomozás menetére tekintettel meghosszabbították a letartóztatásomat február 23-ig. A büdös kurva életbe. Elolvasom a többi 80 oldalt is a nyomozás további megállapításairól. Rengeteg fasság szerepel benne, a felesem igaz. A másik feléről meg már tudtam. Például arról, hogy egy régi jó barátom mondott marhaságokat rólam, még tavaly decemberben az Alkotmányvédelmi Hivatalnak egy átvilágítás során úgy kerültem a látókörükbe. Hogy miért pont júniusban, egy fél évvel később kezdődött a megfigyelésem és a lehallgatásom, az már egy másik kérdés. Miért pont akkor, amikor a kék mozgalom durván elkezdett erőre kapni? Miért pont az országgyűlési választások után egy héttel lett jogerős a titkos megfigyelésem bírói engedélyezése? De nincs értelme ezen kattogni. Fasságot csináltam, nincs ezen mit szépíteni. Egyébként kezdek kicsi edződni, átlátni ezt az egész szart. Mint ha könnyebben venném ezeket a történéseket. Az kacok kurvasokat jelentenek és segítenek nekem, Tartják bennem a lelket, a hitet. Azért nem állok túl jól, hullámzok. Kurva nagy lejtők és emelkedők, hullámvölgyek és hullámhegyek. A bizonytalanság és a tehetetlenség ki tudja csinálni az embert. Például egy három hónapos meghosszabbítás nem éppen a mennyország kapuja. Itt töltöm a karácsonyt is. Poff! November 18-a most sem jön az új ügyvéd, akit Jólcsi javasol, de korai délután hívnak az orvoshoz vérnyomás mérésre. Egy jóformájú, szőke ápolónő és egy fiatal szemüveges, szimpatikus férfi orvos fogad. Elkezdünk dumálgatni. Mindketten nyitottak és érdeklődők, egészen messzire jutunk. Egyikőjük sem hiszi, hogy bűnöző lennék. Kétkedéssel fogadják a vádakat, nem is úgy nézek ki, mint egy bűnöző. A fiatal dokit hirtelen elhívják egy sürgős esethez. Valami dráma van a másik épületben, állítólag egy hülye rab az egyik ört. Na, azt itt nagyon nem kéne. Elég nagy bajjal járhat. Úgy tűnik járt is. Egyedül maradunk a szexi ápolónővel, és laza kötetlen baráti beszélgetés veszi kezdetét. Kis kétség van bennem, mennyire lehetek bizalmas, de belemegyünk mindkettőnk örömére és kíváncsiságára. Levesszük a maszkot, és valamennyire megkedveljük egymást. Legalábbis kölcsönös szimpátia alakul ki. Egyre vidámabb, nyíltabb, közvetlenebb a beszélgetés, én is egyre messzebb merészkedem, megnyílunk egymásnak. Az igazság az, hogy örömet okoz ez a bizalmas beszélgetés, hálát és könnyebbséget érzek. Akár udvarolhatnék is neki, mert nem tudom, van-e még egyáltalán barátnőm, vagy nincs. Van-e Jolcsi, vagy nincs? De mivel nagyon bízom benne, hogy van, hogy Jolcsi jobb belátásra tér, illetve mert túl bizarr itt és most ez a történet, inkább megmaradunk a baráti csevegésnél, ha lehet ezt egyáltalán ennek nevezni. Jó fél óra múlva visszatér a fiatal kedves Doki. Hol is tartottunk? Vérnyomás, 160 per 110, még mindig magas. Jaj, igen. Sajnálom önt, herceg úr, nem itt lenne a helye, nincs ez így jól. Hát igen, főleg, hogy mennyit segítettem ennek a kurva országnak. Vagyunk ezzel így egy páran, feleli az orvos. November 20. -a. Elkezdem olvasni újra a magyar kólát, szintén Dezső Andrástól. Kint egyszer már olvastam, de Csabi most a kezembe nyomta, hogy van egy fejezet benne az ügyvédekről, akik drogdílereket védenek. Kiderül belőle, hogy a gyakorlatban a vádalkú, illetve ügyészi egyesség nem pont úgy néz ki, mint az amerikai filmekben. Ott beszél a koronatanú, berakják a tanúvédelmi programba, másnap pedig megkapja az új személyazonosságát és boldogan élhet autószerelőként Idaho-ban. A magyar valóságban a vádalkú egy sokkal kiszolgáltatottabb helyzet, amiben a vádlott elmond mindent, amit tud, az ügyész pedig ígér valamit, amit aztán vagy betart, vagy nem. Az ügyvédem ez se pont így adta elő. Nagyon jól kijövök az árkatársaimmal, de az állandó szűnni nem akaró izomból fingást képtelen vagyok megszokni. Annyira prostó, proli és pusztító, ahogy egymást überelik a srácok, hogy ezt sehogy nem tudom tolerálni. Nagyon igénybe veszi az idegeimet, de nincs mit tenni, szokni kell, tűrni kell. Csabi reggeli szarása, ami minimum kétszer is lezajlik, szintén nagyon megterhelő, mert olyan hangokat hallat mellé, mint egy száz éves ember. Nyög sóhajtozik, jajgat hozzá, alkalmanként minimum húsz 25 percen át, és ezt minden reggel kétszer. Jaj, ez Istenem! Jézusom! Jaj, geci! És hasonlók. Miközben égtelen hangok hagyják el odalent is. Erre kelek minden kibaszott reggel fél hat és hét között, illetve erre próbálok visszaaludni a hajnali ébresztő után. Lehetetlen. Aztán bekapcsolja azt a kibaszott tévét, és pont leszárja, hogy mi ketten még kurvára aludnánk. Ez megy minden kibaszott, áldott reggel. Mentségére szóljon, hogy a huszadik kérésemre legalább egy kicsit lehalkítja. Nagyon-nagyon várom már a viaszos füldugót, ami bent marad a fülemben. Jólcsi az első csomagban ugyanis csak szivacsos füldugót küldött, és az rendre kiesik a fülemből. Gyakorlatilag egy rakás szar. Ha bent marad, akkor se tompít semmit. Masárnap plévén este házi mise dukál. Tibi atya János evangéliumának 14. verséből idéz. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Levezeti a saját szavaival, hogy ha hit van, akkor minden van. És ez a jelen helyzet a legjobb példázat és lehetőség, hogy igazi és erős hitet tegyünk Istenben, illetve az ő segítségével önmagunkban. Annyira nagy meggyőződéssel és hitelességgel prédikál a nagy darab, ősember, és annyira látszik rajta, hogy ő már rég rajta van ezen a rezgésen, a teremtő tenyerén, hogy rá is átragad ez az atombiztos áhítat, szent meggyőződés. Megnyugszom ettől, és emelkedem. Míg Csabi is átszellemül némileg. Mormolja, motyogja magában a miatyánkot. Teljesen olyan, mintha meggyőződéssel tenné. Kiismerhetetlen egy figura. Felépül újra a bőri szent háromság, szent a béke. Belenyugszunk Tibi fenkölt értekezésébe. Hála és köszönet. Hihetetlen, hogy mikre képes Isten és a hit. Egy száll bibliával egy börtönzárkában. Bizsergés fut végig a gerincemen, a tobozmirigyemből kiindulva a lábujhegyemig. Égi csoda. Este Jujji 109. válogatott egyben bócsú meccse, melyet Tibi egy méterre az ajtó feletti tévének csúfolt mini monitorból üvöltözik végig egy másik istennek a futball istenének felhatósága alatt. A görögök ellen játszunk a puskás arénában. Sajnos egyednél kb. 21.55-kor lekapcsolja a szerva villanyt, így csak másnap tudjuk meg, hogy méltó lett a búcsú a 2.1-es végeredménnyel. A börtönben az összes film, meccs, vetélkedő bármi tízkor véget ér. Semminek nem tudjuk a katarzisát és luszpoényját megnézni, mert egyszerűen a szabály a szabály, és tízkor villany Leo TV kikapcs. Szerencsére akkor sem kell tök sötétben lennünk, mert ha felkapcsoljuk a budilámpát és kihajtjuk az ajtót, akkor van némi sejtelmes diszkófény. Használjuk is néha eszetlen idétlenkedésre, amikor elemünkben vagyunk. November 21-e Edzés közben jön értem a felügyelő, hogy megérkezett az ügyvédcsapat. Kurva nagy izgalommal vonulok végig a folyosón. Hárman várnak a beszélőben. Az eddigi ügyvédem az új ügyvéd, akit Jolcsi szerzett, és a kollégája. Nincs telefon, csak egy kiuggatott lap köztünk. Végig kiabálni kellett, hogy a visszhangos inger szegény környezetben halljuk és értsük is egymást. Csöpnyi üres terem két vasszékkel az én oldalamon és a másik oldalon is. Hideg, komor lófasz az egész. Öntött vas radiátorok. Fehér meszelve. Az új ügyvédek viszont szimpatikusak, emberségesek, ránézése együtt érzők. A konzultációból hamar kiderül, hogy a két ügyvéd egyálláspontra került, pedig egymástól függetlenül mindkettő deklarált, hogy nem dolgoznak egy csapatban. Most valamiért mégis. Megbeszéljük, hogy melyik stratégiát fogjuk követni. Pont ma vagyok itt kerek egy hónapja. Október 21-én fogtak meg. Felkészültem a hosszabbításra. El vagyok itt még három hónapig, ha kell. Még ha ultra tré is lesz a karácsonyom és a szilveszterem, most nagyon nem erről szól a történet. Menni fog még háromszor ennyi, azt hiszem, ha ezen múlik a későbbi enyhébb, akár felfüggesztett büntetés. Lehet, hogy tovább is eltart. Ki kell bírni. Hat, kilenc vagy tizenkét hónap kontra sok-sok év. Egyszerű a matek. Jolcsiról és a családomról érdeklődöm. Az ügyvédem szerint Jolcsi enyhül, bár extra sértett. Tudom és nagyon szégyellem magam. Ég a pofám, de talán meg tudom magyarázni. Küldtem neki egy könyv címét: Dopamin korszak, amiről egy magazinban olvastam a Abban lehet a megoldás a betegségemre. A kurva dopamin termelés, amit talán a fű tompított el az agyamban. Ez gyógyítható, kezelhető, az elvonás már is megvan. A szándékom pedig, ha kijutok innen, és megvár. Hogy feleségül veszem. Eddig ez volt a szíve vágya. Mára én is kész lettem rá. Ez az üzenetem neki. Erős vállalás. Nyugtázzák mindhárman. Hallottak már ilyet. Odakin néhány napig vagy hétig tartja magát ehhez az ember, ez a tapasztalatuk. Hát majd meglátjuk. Felelem. Aláírom a meghatalmazást, de abban egyezünk meg, hogy a régi ügyvédem marad a vezető. Alig, hogy visszavisznek az árkába, jön a nevelőnő és igazi ajándékot hoz. Levél szerencsről, kapcsolattartó anyutól és tesomtól. Apunak feladok egyet újra, és olvasni kezdem a tőlük kapott levelet. Azonnal könyvbe lábod a szemem. Anyu, apu, a tesóm és még a felesége is feltétlen szeretetükről és támogatásukról biztosítanak. Tesóm életében először fejezi ki, hogy nagyon szeret. Anyu még mindig nem hiszi el, hogy az ő okos, jószívű cseppfia ilyen ügybe keveredhetett. Ez egyszerűen nem lehet igaz. Végtelenül megrázta őket, amit a híradóban rólam láttak, de nagyon sokat jelent a megerősítő, jószándékú, segítséget felajánló, hatalmas üzenet tsunami, amely közös ismerőseinktől, de idegenektől is érkezett. Apu olyan kisbetűkkel írt, mint ami erre ő maga ment össze az elmúlt két évtizedek alatt. Megrázó, meghatósorok mindegyiküktől. Minimum háromszor olvasom el, Mindannyiszor könnyezve. Hálás vagyok a sorsnak, értük és miattuk. A levél alján november nyolcadikai a keltezés. Ma huszonegyedike van. Beszédes. Két hét. De hát ez van. Isten malmai lassan őrölnek. A BV mai meg pláne.